Арктика Арктика – область, обмежена північним полярним колом, уявною лінією навколо північного полюса. Арктика – це північний льодовитий океан, навколишні моря і острови, а також північні райони Канади, Аляски, Росії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Гренландії. Край опівнічного сонця тільки 4 місяці на рік температура повітря тут може підніматися вище нуля. Влітку протягом багатьох діб на територіях довкола Північного полюса сонце не заходить за горизонт. Ось чому Арктику іноді називають краєм у Північного сонця. Життя тундри Тут простягаються безлісті рівнини, які називаються тундрою. Влітку тундра стає прихистком таких тварин, як північний олень, лемінг, вівцебик та заяць біляк, які живляться низкорослими рослинами. Перелітні птахи, наприклад, полярна крячка, повертаються з місць зимівлі, щоб протягом короткого арктичного літа вивести на світ потомство. Зимова Зимова імла Зима в Арктиці холодна, темна і тривала. Протягом тривалого періоду сонце зовсім не піднімається над горизонтом. Океан замерзає, а тундру заносить снігом. Ось чому тут ростуть лише мохи та лишайники. Більшість тварин і птахів перекочовує на південь. Зате білі ведмеді розкошують у цих суворих умовах, полюючи на тюленів і ловлячи рибу, Ілюстрації. Літак доправив продукти, призначені для магазину у Савісвіку, Гренландія Авіація – життєво важлива єднальна ланка між розрізненими поселеннями в Арктиці Люди в Арктиці В Арктиці живуть різні народи, зокрема ескімоси в Гренландії та Канаді Чукче на Чукотці Саамі – лапланці у Скандинавії Народності, які населяють узбережжя, живуть з мисливства та рибальства Жителі островів полюють на дикого північного оленя В Америці його називають карибу Або ж, як ненці в Сибіру, займаються оленярством Зайці-біляки живуть у тундрі Улітку їх хутро коричневе, а взимку біле.